Музика, з якою він жив статевим життям з юних літ, висушила його. Від нот його пальці почорніли. Від невгамовного жару, викликаного музикою, його кості потріскались, як глина у вогні. Інструменти – його армія коханців і коханок. А музика була його дружиною. Він знав про це ще коли був хлопчиком. Так само в Індії хлопчики знають за багато років наперед, хто їхні суджені.